Аспер Аргу, улюбленець, комдор Кореліанської Республіки, привітав свою дружину, похмуро опустивши свої ріденькі брови. Не схоже було, що та могла вжити обраний ним епітет, улюбленець. Навіть він це розумів. Комдора заговорила, і її голос був так само пещений, як її волосся, і холодний, як погляд її очей. Мій люб'язний володарю, я розумію, що вже настав час розібратися з цими вискочками з фундації. Та не вже, кисло сказав Комдор. І що ще зрозумів ваш різнобічно розвинений розум? Достатньо, мій найшляхетніший чоловіче. Ви провели ще одну нерішучу консультацію зі своїми радниками. Чудовими радниками. Вона з безмежним презирством додала «Стадо немічних короткозорих ідіотів, які трусяться за свої смішні прибутки, міцно притискаючи їх до грудей, незважаючи на невдоволення мого батька». «І що ж це за чудове джерело, моя Люба?» розвучала спокійна відповідь. «Що дозволяє вам зрозуміти всі ці речі?» Комдора засміялася. І якщо я вам скажу, то моє джерело відразу ж висохне. Ну що ж, у вас завжди буде власний шлях. Комдор знизав плечима і відвернувся. А що стосується невдоволення вашого батька, то я боюся, що воно настільки велике, що стосується і його жадібної відмови постачати нам більше кораблів. Більше кораблів? Вона гаряче заговорила. Та хіба ви вже не маєте п'ять? Не заперечуйте, я знаю, що у вас уже п'ять зорильотів, і вам обіцяли шостий. Мені його ще торік обіцяли. Але ж навіть одного, одного зорильота достатньо, щоб перетворити фундацію на смердючу купу руїн. Лише один корабель і їхні карликові човни можна викинути геть з космосу. Я не можу атакувати їхню планету. Навіть із дьожиною зорельотів. А як довго проіснує їхня планета, якщо буде зруйновано їхню торгівлю та знищено вантаж їхніх іграшок і сміття? Ці іграшки та сміття приносять гроші. зітхнув він. Чималі гроші. Але якщо б ви мали б фундацію, то хіба не отримали б усе це? І якщо ви матимете повагу та вдячність мого батька? «Хіба не отримаєте більше, ніж може дати вам фундація?» «Минуло вже три роки з того часу, як цей варвар улаштував тут свою виставу. Це більш, ніж достатньо!» «Люба моя!» Комдор повернувся і глянув на неї. «Я старію. У мене вже не вистачає сил, щоб витримати ваше деренчання. Кажете, що я вже вирішив?» «Так, вирішив. Усе скінчено!» Між корелом та фундацією війна. Чудово. Фігура Комдори стала ширшою. Її очі заблищали. Нарешті мудре рішення, попри ваше старече слабоумство. А коли ви станете господарем цієї глибинки, то, можливо, будете достатньо респектабельним, щоб мати вагу і вплив в імперії. З іншого боку, ми могли б залишити цей варварський світ і приєднатися до двору намісника. Справді могли б. Вона вилетіла з кімнати, усміхаючись і тримаючи руки в боки. Від її волосся відбивалося світло. Комдор почекав, а потім сказав, з ненавистю дивлячись на зачинені двері. «А коли я стану господарем того, що ти називаєш глибенкою, я буду достатньо респектабельним, щоб обійтися без того зарозумілого батька і його язикатої доньки. Повністю обійтися!» Старший лейтенант зорильота «Темна туманність» перелякано дивився на екран. «О, велика галактику!» Це, мав, був Стогін, але він спромігся лише прошепотіти. «Що це таке?» Це був корабель, але в порівнянні з ним темна туманність виглядала, наче маленька рибка поряд з китом. На його боці була емблема імперії – зореліт і сонце. На кораблі істерично завили всі сирени – Пролунали накази, і темна туманність приготувалася тікати, якщо можливо, і боротися, якщо буде необхідно. А до фундації летіли повідомлення на гіперхвилях. Повідомлення за повідомленням. Почасти це були заклики про допомогу, але здебільшого попередження про небезпеку. Гобер Мелоу стомлено човгав ногами, гортаючи звіти. Два роки в мерському кріслі зробили його трохи благопристойнішим, але так і не навчили його любити урядові звіти та офіційний тон, у якому вони були написані. «Скільки вони захопили зорельотів? спитав Джайл. Чотири потрапили в пастку при посадці, про два нічого не відомо, решта діють і знаходяться в безпеці. Мелоу нам могло дістатися й більше, а це просто подряпина. Відповіді не було, і Мелоу підняв голову. Тебе ще щось турбує? Хоч би вже сад сюди швидше добрався. Почув він майже недоречну зараз відповідь. Отак. Зараз ми почуємо ще одну лекцію про становище на внутрішньому фронті. Не почуємо, різко обірвав його Джайл. Але ти вперти, Мелоу. Може, ти вже до дрібниць продумав зовнішню політику, але ти абсолютно не цікавишся тим, що відбувається тут, удома. Але ж це твоя робота, чи не так? Хіба не для того я призначив тебе міністром освіти та пропаганди? Очевидно, для того, щоб раніше відправити мене на той світ, бо з такою підтримкою, як я від тебе маю, так і буде. Весь минулий рік. Я оглушав тебе сигналами тривоги про те, що росте загроза з боку Сатта і його релігійного крила. Яка користь буде з твоїх планів, якщо Сатт влаштує дострокові вибори і скине тебе з посади? Жодної згоден. А твоя вчорашня промова? Та ти ж фактично привітав Сатта з перемогою на наступних виборах. Усміхнувшись, і поплескавши його по плечу. Хіба варто було бути настільки відвертим? А хіба погано, що я вкрав у його фанфари? Ні, розлючено відповідає Джайл. Це так не робиться. Ти заявляєш, що все передбачив, і не пояснюєш, чому торгував із Корелом протягом цих трьох років виключно заради їхнього прибутку. Твій єдиний план битви – це відступити без бою. Ти припинив усю торгівлю з космічними секторами поблизу Корела. Ти відверто заганяєш нас у глухий кут. Ти не обіцяєш жодного наступу, навіть у майбутньому. О, галактико, милов! Що мені робити з усім цим безладом? У цьому безладі не вистачає романтичного уреолу? Ні, тут бракує натовпу. З емоційними вигуками. Це те саме. Мелоу, прокинься. У тебе є дві альтернативи. Або ти демонструєш людям динамічну зовнішню політику, якими б не були твої особисті плани. Або ти маєш досягти якогось компромісу із Саттом. Мелоу відповів. Добре. Якщо мені вже не пощастило з першою, спробуємо другу. Сат щойно прийшов. Сад та Мелоу не бачилися особисто з дня судового процесу, що відбувся два роки тому. Вони не помітили один в одному жодних змін, крім хіба що тієї делікатної обставини, що ролі правителя і бунтівника змінилися. Сад сів на своє місце без рукостискання. Мелоу запропонував йому сигару і сказав, «Не заперечуйте, якщо Джайл залишиться». Він щиро прагне компромісу, і може виступити посередником, якщо ми з вами почнемо втрачати самовладання. Сад знизу плечима. Для вас компроміс буде вигідним. Колись я просив вас викласти ваші умови. Тепер, я припускаю, ми помінялися місцями. Ваші припущення правильні. Тоді ось мої умови. Ви повинні відмовитися від своєї незграбної політики економічного підкупу, та торгівлі технічними новинками і повернутися до випробування часом зовнішньої політики наших батьків. Ви маєте на увазі завоювання за допомогою місіонерів? Саме так. Отже, ніяких інших компромісів бути не може? Ні. Мелов дуже повільно запалив сигару і затягнувся. За часів Гардіна, коли завоювання за допомогою місіонерів було чимось новим і радикальним, люди на кшталт мене виступали проти. Тепер це випробуваний і освячений метод. Усе, як любить Джоран Сад. Але скажіть мені, як би ви витягли нас із нинішньої халепи? Вашої нинішньої халепи. Я до неї не маю жодного стосунку. Добре. Хай буде по-вашому, але скажіть. Ситуація свідчить про потужний наступ. Тактика відступу без бою, яку ви для себе обрали, це для нас смерть. Це визнання нашої слабкості перед усіма світами периферії, для яких демонстрація сили має першорядне значення, і серед яких чимало стерв'ятників, готових роздерти на шматки наш труп. Ви повинні це розуміти. Ви ж зі смирно, чи не так? Милоу пропустив цей натяк, повзвухай сказав, «А якщо ви переможете, Корел, то що робитимете з імперією? Вона і є нашим справжнім ворогом». Куточки рота Сатта розтягнулися в посмішці. «О ні, ваш звіт про візит на Севенну був повним. Намісник нормандського сектора зацікавлений у розпалюванні ворожнечі на периферії на свою користь, але це для нього лише другорядне питання». Він не ставитиме все на карту заради експедиції на край галактики, коли в нього під боком 50 ворожих сусідів і імператор, проти якого можна повстати. Я передаю ваші власні слова. О, він міг би це зробити, Сатте, якби думав, що ми достатньо сильні, щоб встановити для нього загрозу. І він може так подумати, якщо ми знищимо Корел, кинувшись у лобову атаку. Ми повинні діяти більш непомітно. Наприклад, Мелоу відкинувся на спинку крісла. Садте. Я дам вам шанс. Ви мені не потрібні, але я можу вас використати. Тому я зараз вам усе розповім. А потім ви можете або приєднатися до мене і отримати місце в коаліційному уряді, або зіграти роль мученика та згнити у в'язниці». Останній варіант ви вже колись спробували. Садте. Це не дуже важко зробити. І нагода лише наближається. А тепер слухайте. Очі Мелоу звузилися. Коли я вперше приземлився на Корелі, почав він. Я підкупив комдора дешевими прикрасами та пристроями, що завжди є в запасі в торгівця. Спочатку мені це було потрібно лише для того, щоб нас пустили на сталеливарний завод, Подальшого плану в мене не було, але це мені вдалося. Я отримав те, що хотів. І лише після візиту до імперії я зрозумів, яку потужну зброю можна створити за допомогою цієї торгівлі. Ми зіткнулися з кризою Селдона Сатте. А криза Селдона розв'язується не окремими особами, а історичними силами. Коли Гаррі Селдон планував свою історію майбутнього, він розраховував, не на блискучий героїзм, а на потужний розвиток економіки та соціології. Тож вихід із різних криз можна знайти за допомогою сил, які є для нас доступними в певний відрізок часу. У нашому випадку це торгівля. Сад скептично підняв брови і скористався паузою. Сподіваюся, що я не розумів відсталий, але я щось не дуже розумію вашу розпливчасту лекцію. «Зрозумієте», – сказав Милов. «Зауважте, досі сила торгівлі залишалася недооціненною. Вважалося, що вона може бути потужною зброєю лише під контролем духовенства. Але це не так. І це мій внесок у ситуацію в галактиці. Торгівля без священників. Сама лише торгівля. Вона достатньо сильна. Та перейдімо до справи. Корел зараз у стані війни з нами». А отже, наша торгівля з ними припинена. Але зауважте, що я кажу про це просто як про побічну проблему. За останні три роки ця республіка все більше і більше переводила свою економіку на ядерні технології, які ми запровадили і які лише ми можемо продовжити постачати. А тепер, як ви думаєте, що відбудеться, що й на маленькі ядерні генератори а разом з ними пристрої один за одним почнуть виходити з ладу. Першою вийде з ладу дрібна побутова техніка. За півроку цього безвихідного становища, яке ви ненавидите, атомний ніж на кухні в жінки вже не працює. Її піч починає виходити з ладу. Пральна машина вже не може впоратися зі своїми завданнями. А систему контролю за температурою та вологістю Вимикається в спекотний літній день. Що станеться? Він зробив паузу, і Сад спокійно відповів. Нічого. Люди витримують чимало проблем під час війни. Абсолютно точно. Витримують. Вони посилатимуть своїх синів тисячами, щоб ті гинули з жахливою смертю на розбитих зорельотах. Вони витримуватимуть ворожім бомбардування, якщо це означатиме, що їм доведеться жити на черствому хлібі і брудній воді в печерах, що знаходяться на глибині півмилі. Але дуже важко витримати такі маленькі дрібниці, коли немає патріотичного піднесення перед неминучою небезпекою. Це буде глухий кут. Не буде жертв, обстрілів, битв. Буде лише ніж, що не ріже, піч, що не готує, дім, у якому холодно взимку. Це буде дратувати, і люди почнуть ремствувати. Сад повільно і здивовано промовив. «І на що ви покладаєте свої надії, добродію? Чого ви очікуєте? Повстання домогосподарок? Жакерії? Раптового повстання м'ясників і бакалійників із сокирами та хлібними ножами, які кричатимуть «Поверніть нам наші автоматичні суперпристрої!» «Ні, сер, нетерпляче сказав Мелов. «Не очікую». Але я очікую загального нарікання та невдоволення, що потім буде підхоплено більш важливими фігурами. І що ж це за більш важливі фігури? Підприємці, фабриканти, промисловці Корела. Коли мене два роки без виході, машини на заводах одна за одною почнуть давати збої. Ті галузі, які ми повністю змінили своїми атомними пристроями, виявляться раптом зруйнованими. Важка промисловість зупиниться в одну мить. У власників не залишиться нічого, крім брухту, який не працюватиме. Але ж заводи достатньо добре працювали, Мелоу, перш ніж ви туди прилетіли. Так, садте, працювали. Але це була одна двадцята від їхніх нинішніх прибутків. Навіть якщо не брати тепер до уваги вартість повернення до обладнання до ядерної держави. А тепер подумайте... Як довго протримається Комдор, якщо всі будуть проти нього, від промисловця та фінансиста до пересічного громадянина? Скільки завгодно, якщо йому вдасться отримати нові ядерні генератори від імперії? Мелоу радісно розсміявся. Ви помиляєтесь, Сатте, так само, як помилився і сам Комдор. Ви все прослухали і нічого не зрозуміли. Послухайте добродію. Імперія не зможе нічого замінити. Імперія завжди була сферою колосальних ресурсів. У них усе розраховане на планети, зоряні системи, цілі сектори галактики. Їхні генератори гігантські, бо вони звикли мислити в гігантських масштабах. Але ми, ми, наша маленька фундація, наш єдиний світ, що майже не має запасів металів змушені керуватися жорсткою економією. Наші генератори повинні були бути за з великий палець, бо це весь метал, що ми могли собі дозволити. Нам довелося розробити нові технології та методи, ті, яких не може дотримуватися імперія, бо вони вже виродилися, щоб здійснювати якийсь життєво важливий науковий прогрес. З усіма своїми ядерними щитами, достатньо великими, щоб захистити корабель, місто, цілу планету, вони так і не змогли збудувати щит, який би захистив одну окрему людину. Щоб опалювати та освітлювати місто, вони користуються двигунами, які займають шість поверхів, я бачив їх, тоді як наші генератори могли б уміститися в цю кімнату. А коли я сказав одному з їхніх атомників, що ядерний генератор міститься у свинцевому контейнері за з Волозький горіх, він ледь не задихнувся від обурення, та вони вже навіть не розбираються в цих своїх колосах. Машини працюють автоматично, від покоління до покоління, і доглядачі – це спадкова каста, яка буде безпорадною, якщо вигорить одна, єдина деподібна трубка в усій цій величезній структурі. Уся ця війна є битвою між цими двома системами, між імперією та фундацією. Між великим і малим, щоб захопити контроль над якимось світом, вони підкуповують його кораблями, які можуть воювати, але не мають економічного значення. Ми ж, зі свого боку, підкуповуємо маленькими речами, від яких жодної користі у війні, але які мають життєво важливе значення для процвітання та прибутку. «Король або комдор візьме кораблі і буде воювати». Протягом усієї історії деспотичні правителі міняли добробут своїх підданих на те, що вони вважають честю, славою та завоюваннями. Але маленькі речі все ж мають значення в житті, і Аспер-Арго не зможе протистояти економічній депресії, що за два або три роки знищить увесь корел. Сад стояв біля вікна, повернувшись спиною до Мелоу та Джайла. Уже сутеніло. І на небі з'явилися кілька зірок, світло яких безсило боролося тут, на самісінькому краю галактики, з туманною, тонкою лінзою, у якій ховалися залишки імперії, усе ще великої імперії, що боролася проти них. Сад промовив. Ні, ви не та людина. Ви мені не вірите. Я хочу сказати, що не довіряю вам. Ви... Нещирий, ви добре ошукали мене, коли я вважав, що ви перебуваєте під надійним наглядом під час подорожі на Корел. Коли я думав, що вас загнали в кут на суді, ви уникли вироку і пролізли в крісло мера завдяки своїй демагогії. У вас немає ніякої відвертості, жодного мотиву, за яким не стояло б щось інше. Ви не робили жодної заяви, яка була б недвозначною. Припустімо, що ви зрадник» що ваш візит до імперії приніс вам гроші та обіцянку влади. У такому випадку ви діяли б так само, як і зараз. Ви б призвели до війни. Перед тим, посиливши свого ворога, ви б змусили фундацію до бездіяльності і мали б псевдоподібне пояснення своїх дій, настільки правдоподібне, що воно переконало б кожного. Отже, ви хочете сказати, що компромісу не буде, М'яко спитав Мелоу, я хочу сказати, що ви маєте піти добровільно або під примусом. Я попереджав вас, що існує лише одна альтернатива співпраці. Обличчя Джорана Сатта налилося кров'ю від раптового припливу емоцій. І я попереджаю вас, Гобере Мелоу, зі смирно, що якщо ви заарештуєте мене, не буде жодної пощади, мої люди... Безупинно поширюватимуть правду про вас, і прості люди фундації об'єднаються проти свого чужоземного правителя. Вони розуміють своє призначення, якого смирнієць ніколи не зрозуміє. І це розуміння знищить вас. Гобер Мелоу спокійно сказав двом охоронцям, які увійшли. Заберіть його, він під арештом. Ви маєте останній шанс, сказав сад. Мелоу загасив сигару, не піднімаючи голови. А за п'ять хвилин Джайл заворушився і стомлено сказав. Ну от, ти зробив мученика за справу, що далі? Мелоу перестав возитися, з попільничкою підвів голову. Це не той сад, якого я знав. Це бик, засліплений кров'ю. О, галактико, він ненавидить мене. Це ще небезпечніше. Небезпечніше, дурниці. Він втратив усю владу. Джайл похмуро сказав, «Ти самовпевнений, Милоу. Ти ігноруєш те, що може спалахнути народне повстання». Милоу своєю чергою підвів голову, похмуро глянувши на нього. «Раз і назавжди, Джайле, немає жодної можливості народного повстання. Ти занадто впевнений в собі. Я впевнений у кризах Селдона» та історичній обґрунтованості їхніх рішень, зовнішній і внутрішній. Є дещо, чого я не сказав Сато. Він намагався контролювати саму фундацію за допомогою релігії, так само, як зовнішні планети, і зазнав невдачі, що є найпереконливішою ознакою того, що в схемі Селдона релігія ні до чого не придатна. Економічний контроль спрацював по-іншому – Якщо перефразувати знамениту цитату Сальвара Гардіна, яку ти наводив, це поганий атомний бластер, що не стрілятиме в обох напрямках. Коли Корел процвітав за рахунок торгівлі з нами, так само процвітали й ми. Якщо кореліанські заводи зупиняться без нашої торгівлі, і якщо процвітання зовнішніх світів припиниться через торгову ізоляцію, те саме буде і з нашими заводами та нашим процвітанням. А зараз не лишилося жодної фабрики, жодного торгового центру, жодної верфі, яка не перебувала під моїм контролем і яку я не міг би заблокувати, якщо САД спробує проводити свою революційну пропаганду. Там, де його пропаганда буде успішною або хоча б матиме якусь можливість успіху, я зроблю так, щоб економічне процвітання припинилося там, де він зазнає невдачі. Процвітання триватиме, тому що мої заводи і далі залишатимуться повністю укомплектованими. Отже, з тієї самої причини, що змушує мене вірити, що Корел збунтується на користь процвітання, я впевнений, що ми не повстанемо проти нього. Гра триватиме до кінця. Отже, сказав Джайл, ти створюєш плутократію. Ти робиш нас землею торгівців і великих комерсантів. Що ж тоді буде в майбутньому? Мелоу підняв похмуре обличчя і розлючено вигукнув. Що мені до майбутнього? Я не сумніваюся, що Селдон передбачив його і підготувався до цього. Будуть і інші кризи, коли гроші вичерпують себе як сила, так само, як нині вичерпала себе релігія. Нехай ці проблеми розв'язують мої наступники, як я розв'язував цю. Корел і після трьох років війни, що була, безумовно, найбезкромнішою війною в історії, республіка Корел беззастережно капітулювала. А Гобер Мелоу посів своє місце поряд із Гаррі Селдоном і Сальваром Гардіном у серцях народу фундації. Галактична енциклопедія Фундація. Кінець першої книги.